Kristell! har ja, du är eh, Säg till att de skickar hit den här pizza till studion, jag hinner inte hämta den själv. Har ja, det är bra, och så säg till att dom stänger av flipperspet. Han sitter i studion med Torg Har ja, det är Hej då. Det var bra att du kunde komma Torg Nö. Fy du, det här kommer att bli ena jättehett. Det är igång redan! Fy fan du vad bra att det kommer att bli! Ja, spelar den igång! Ja det är bra, För kör du igen! Är det rätt kanaler jag har stött nu? det är bra! Så också får det. det är så jävla bra Fy fan vad han blåser in till det Det är torglig Sätt till där Däck. Stampa inte så jävla hårt i golvet. För fan är kostar 90 kronor i kvadraten ja, Fy nu är det inte hur det tar en stor då Ställ på den där Tidningen jag har lagt den. För fan Var och matta Få assen på solen här Hur fan var det blev Jättehipp Torg för helvete Vi alla har lite effekter på villkongen och sånt Och baskongen är. Så ja, för fan det är skitbra Och nu tar vi effekter Fröta på lite fan bara Jag tror på kärleken fan är det som står och sjunger den ute då så Vad fan är det så har ja, lagat nu Och Va Ja men nu det ska, vara, det ska vara en text på den här melodin Det ska vara en text på den här jävla melodin, för fan men det är ju jag som har skrivit den Ja, det är min studio en käft på den Ja, men jag vill att få insistera Det ska vara en text på den här melodin som satt var Ja, men då för fan, och håll Ja, jag tror på kärleken, jag tror på kärleken Jag tror på kärleken, jag tror, på kärleken, jag tror på kärleken Jag tror jag, tror jag, jag tror på kärleken, jag tror på kärleken Jag har en för fan då, det är ju orjälsola här för här Ja men, nu sa det var orgel här, håll käft nu för fan Det är jag som betalar inspelningar du bara ja, håll käft Det ska väl inte vara orgel här Har du inte håller käften nu så får du inga frivilligheter till Sommarland Jävel Det sa var orgel här, det är jag som bestämmer Ja det för... men jag, jag ska väl sjunga i nästa vers i alla fall ja, det, det, För fan ingen, det är så illa som du sjunger Du bara förstör dig hela inspelningar Det här är ja, Det, är det du. här är skandal jag går över till Jag går till Sivines ja, Det kan du göra, din jävel du kan sticka sten i räva det låter bra. Så här ska jag det låta. Törrny, vi gör fasen för fan, det ska ha varit i discoaktigt. Så ja! I fan, det här blir pengar för vi färdiga. Törrny, ring till kristen säga ska ringa till Stekan Andersson och be en fara. Att helvete, hälsa på mig. med. <här> Ja då slutar vi pankar, jag måste till, till sommaren, jag lite till sommarna, du jagar lite cygenare. Ni har stört klär för mig. Tosar, det blev bra. Hallå, hallå, hallå där, nu har jag ringt till stickan Andersson och han lovade mig ett kontrakt. Ja då kan du hälsa den här jävla dräggelpötta att han kan ta sig i rävan för att helvete. Nu ska jag stickas i sommarna, dina jävlar. Tolg ner, ta hand om nästa band här, för fan du får lite rulljans på studion. Det är för fan inget gratis.